Luloo, se storytijd. Steer ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081-385-39-11 vir kinders recht oor die wereld. Ons wil al die Syr-Afrikanerse kinders die geleentheid bied om stories in Afrikaans te hoor. Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorskoolse en laarskoekinder. Onthou elke woensdag om 1500 eer, Zuid-Afrikaanse tijd, Lulu se story talk. Ek is Lulu a kankerkind met vlagsloos wat wein vind Jukimi is die kanker wat ek het Ah, jylle maats, hallo, hallo, Lulo is daarom vol dinge, sy kan eers wacht, dat ek vir jylle hallo sê, sy spring so met ditie in, en dan wil sy vir jylle haar liedjie sing, nou ja, my kies, as jylle elke woensdag na my luister, na Lulo's story tyd, ken jylle het in hierdie tyd, al vir Lulo sommer, baie, baie goed, en natuurlijk Lulo's maats, dit is natuurlijk Malka Trein, en Fred, Malka Trein is natuurlijk die paard, en um, Fred is natuurlijk die skilpad, en weet jylle wat, groot mense, kan hulle nie sien nie, en ook nie hoor nie, dis net kinders, wat hulle kan hoor en sien, maar, voordat ons verder gaan met die program, is daar mys een baie speziale ding, wat ons altyd ees in die begin van hierdie program doen, en, ja, jy het reggeraai, dit is ons verjaarsdag maaikies, nou ja, al die maaikies, wat van verlede week woensdag tot vandag verjaar het, en wat ook vandag verjaar, Ek wil ons sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, van almal by van ons by Net Radio SA, en al Ludo en haar maats, en die nieuwe maats, en ach maaikies, ons was sommer net sê, ons is dankbaar en blij saam met jou, dat jy nog een jaar gespaar is, en mag jy daar waar jy jou voetjes neersit, as jy grondgebied inneem, en dat het met jy goed sal gaan, op jy pad voor toe. Nou, hier sê hulle speciale liekie, en dan is ek nou nou, is ek terug met a story. Oeh, dis a baie, baie story. Happy birthday. het, bly daar maar een mooi, mooi liedje, wat die mens vir iemand kan sing, wat vir jaar. Ja, baie mense sê, ach nee, hulle is die gepla oor vir jaar staan nie, maar vir my is dit so speciaal, want God het my speciaal met die hand uitgekies, om hier op aarde te woon, en om my rechte mama en papa te hee, dat ek so dankbaar is, en vir jaar staan daar vir my, baie, baie speciaal, en dat God vir my kinders gegeet, en elk een met die hand uitgekies het, dis baie baie speciaal. Nou ja, daar is een ander likkie van Niki de Kok, wat vir my vreselik um, gelukkig maak as ek dit luister. En Niki de Kok is maar net 12 jaarkies oud. Sy het ook een video gemaakt saam met um, Sean Taits En um, saam met die ou van um, uh, Himmelbesem was nou nie daarby betrokken nie, maar dit is um, Afrikaanse ruk. En um, dan is daar nog een ander ouwe ook, ek nou sy naam vergeet. Maar in elk geval, hulle sing oor die boelies. Maar hierdie enekie is van my baie, baie mooi, want dit gaan oor Happy. Sy sing Happy. And my crazy what I'm about to say. John, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon could go to space With the air like I don't care, baby, by the way Because I'm happy, glad belong maats, wat is daar om een lekker liekie daarie, oor happy, ja, mens moet die toelaat, laat dinge mens aftrek nie, as een maakje met jou lelik is, dan smaal jy net mooi, en jy, Maak asof daai ding wat daai maatjie vir jou gesê het, nie aan jou hartjie gaan sit hee, nie totdat dit aan jou hartjie gaan sit. Hee, jy moet sommer net bly wees en onthou as iemand anders hartseer is, smile ook vir daardie maatjie en vaar gee 'n ou drukkie want partytjies het 'n maatjie maar net 'n drukkie nodig om ook gelukkig te kan wees. Nou maat, ek het 'n beskikkelike mooie storie vir julle uitgekees vir vandag en die naam van hierdie storie is die groot bastuiewedstrijd. Eendag was daar een koning. Sy naam was Slurp. Hy was so vet en so vraadsuchtig dat hy dertien bakkers in diens gehad het. Eend was die meesterbakker. Sy naam was Grof Pof en twaalf helpers. Nou Grof Pof sy manne was uiters bekwaam. Hulle kon bastuie koeken en beskuikjes van allerlei soorte maak, almal heerlik om te eet en prachtig om te aanskou. En soos die kos wat hulle gemaakt het, was die bakkers ook van allerlei grootes en vorms. Grof pof, die meesterbakker, was so hoog soos die hoogste, grootste trouwkoek. Die twaalf hulpbakkers was almal so'n bykie kleiner, op die rai af, soos een reeks poedingbakke. En die kleinste van hulle almal, Petit Pof, was so klein, dat hy in een woors sou kon pas. Om die waarheid te sê, soms het hy, want die ander bakkers het Petit Pof nie baie mooi behandel nie. Ho, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, jy daarom maar klein, spot grof Pof, as hy oomlik te spaar het. Eendag, luister, wat ek vir jou sê, beland jy nog self in die oond. Dag in en dag uit, spot en terg die ander bakkers vir petite pof. Dit maak hom baie ongelukkig, maar dit maak hom ook vastberade. Ek sal jylle weis, sê hy, vroeger of later sal ek bewys dat ek net so goed soos enige van hulle is. Op een dag kry koning Slurp een brief, wat om baie kwaad maak. Sy rooie gesig word paas, en hy bilder nog harder as gewoonlik. Waar is my dinars? Ja, en Amen kom aangedraf. Julle weet van my groot vijand koning Halewijn, bilder Slurp. Uh, uh, ja, die majesteit, uh, ja. Weet jylle, wat het hy nou gedoen? Eh, uh, eh, uh, nee, nee, jy majesteit. Sotte goare! Koning Slurp, druk die brief onder hulle nees. Hale wijn, sê sy bakker, Jors Kors, maak die beste pastuie in die wereld. Hy sê, hulle is beter as ons en het ons tot die wedstrijd uitgedaag. Eh, uh, uh, A, a, a water a, a soort wedstrijd, die majesteit? Vra ja en amen. Stomme rukke! Koning Slurp gees het die soe oorveeg dat hulle heeltemaal in die ronde tol. Natuurlik a pasteibak wedstrijd! Die winner sal die kok wees wat die wonderlikste pastei in die wereld pak gaan al dadelijk vir grof pof. Ja en Amen, dra weg en laat vir Grofpof kom. Sprink dadelijk aan die werk, grof Grofpof, beveel die koning. Jors Kors en sy manne bring hulle van dag oor ach da hierheen. Van dag oor ach da, die majesteit? Koning Slurp lees sy groot vet hand op die meesterbakkerse skouwer. Hy glimlach breed van dag oor ach dag, grof pof. En as jy en jou manne moet verloor, laat ek julle koppe afkap, is dit duidelik. Grof pof strompel na die bakhuis en vertel sy helpers die akelig het Hulle is verstom. Arme petit pof is die bekommerdste van allemaal, maar soos gewoonlik steer niemand hulle aan hom nie. Spoedig weerklink die bakhuis soos die bakkers aan die werk spring. Lepels kletter, borde klink, deegrollers doef op die deeg. Die groot oont vlam en gloei dag en nacht. Partij van die bakkers maak pastuie soos kastele. Partij maak pastei dieren, ander pastei skepe. Net petite pof maak een gewone ronde pastuie en een gewone witskotelkie. Grof pof so woedend gewees het as hy dit kon sien, maar hy is glad te bezig om dit op te merk. Eindelijk breek die groot dag aan. Koning Halewijn en sy bakkers daag in een tamaai groot tent waar daarop. Hulle stel een lang boktafel op, wat langs die hele eenkant van die binnenhof strek, en pak hulle wonderlijke pastuie daarop uit. Wat een merkwaardige gezicht, Daar is vispasteie, vleispasteie, groentepasteie en vruchtepasteie. Partiepasteie lyk like soos kastele, anders soos drake en anders soos koetse en paarde en nog anders soos troone. Koning Halewijn en Joors Kors stap jyn en weer langs die tafel en glinder ingenome. Koning Slurp betrag hulle woedend dier a venster in die paleis. Hy kners op sy tande, sy gezicht word pers. Toe gleer hy na die ander kant van die binnenhof, waar grof pof en sy manne hulle pastuie uitpak. Sy bakkers bewe so, dat hulle byna die skottels laat val. Daarna by staan harde kwas, die koningse laksman, sy byl en sluip. Daar is een trompet geskaal. Toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, slurp waggel by die binnehof in en buig vir koning Halewijn. Halewijn buig terug, maar sy lippe krol minachtend. Toe stap die twee konings eers na die een tafel en toe na die ander. Hulle proe aan elke pastei. Die skare word stel. Grofbof en sy bakkers bewe in hulle skoene. Ja en amen, loer achter die pilaar uit. Kits, kits, kits, kits, sluip harde kwast sy byl. Stadig, baie stadig, begin halewijn glimlach, Terwyl slurp sy gesig soos donderweerlijk. Daar is geen twyfel, dat Jorskoor sy bakkers die beste pasteie gemaakt het nie. Grofpof se hart sink in sy skoene, sy bakkers sy harte ook. Hulle kyk vreesbevang in die harde kwas, wat met sy vuil duim aan sy buil sy snykant voel. Dit is vlijmskerp. Jy wen hale wijn, bromslurp, maar voor jy gaan, het ek iets om jou te wys die teregstelling van al 13 my bakkers Halloween guggel <laughs> nou ja as jy dan aandring jy eerste grof pof arme grof pof die meester bakker kniel neer en sluit sy oom harde kwas lig sy byl omhoog maar op daardie oomblik kom daar een vreemde piepgeluid van die tafel waar koning Slurp sy manne hulle pastuie uitgestel het. Dit kom nie van een van die groot, indrukwekkende pastuie nie, maar van een gewone ronde pastuikie in een gewone wit skottel. O, uh, o, uh, o, uh, wacht, biekie, sê die pastuie. Jorskors het nog nie gewen nie. Ek is die wonderlikste pastuie van almal, wat ek kan praat. Oh! Woe, sê die skare. ha sê slurp en grof pof. Ah, knor, jors, kors. Bah, spoeg koning Halewijn die woord uit. En harde kwast, die laks man, sta net in die meer en lyk siek. Die ronde pastuikie klets voort. Toe herstel koning slurp van sy verstomming en sê met sy trots stem, Hum, Sê my, geachte Halewijn, kan enige van jou bakkers A pratende pastie maak? Halewijn sy din gezicht word nog dinner as ooit Hy kyk na Joors Kors Kan ons a pratende pastie maak? Vra hy en knars op sy tande uh, uh, uh, uh, Excuse, hy my is duid Mompel Joors Kors Kan ons a pratende pastie maak? sy al eh eh ons kan nie ehm um, ehm um, uh, ek weet nie of weet nie gelale wyn weet nie wel jy behoort te weet en hy gee sy meesterbakker die hardste oorveeg wat nog ooit in koning Slurpse se paleis aanskou is die skare bilder van pleseer. en Slurp lag so baie dat hy byna in die achter agteroorval Hallewijnse bakkers pak alles in hulle seilwa en laat vat. Toe laat koning Slurp, grof pof, as een speciale blyk van waardering toe, om sy hand te soen. Mooi, grof pof, mooi! Sê my nou eers, wat er een van jou bakkers het die praat en die pastuig gemaakt? Ook hy moet toegelaat word om my hand te kus. Uh, uh, ek, ek is bevrees, ek, um, ek weet nie, die majesteit slik grof pof. To hy rondkyk, skit elf hulpbakkers hulle koppe en haal hulle skouwers op. Dis a wonderwerk, roep Slurp uit. Maak die saak nie, maak nie saakie! Ons moet dadelijk ansit in hierdie magnifique feest geniet, maar sy die praat in die pastei eers op een veilige plek weg. Mens weet nooit wanneer dit te pas kan kom nie toe dra grofbof die geheimsinnige pastei na die bakhuis. Dit babbel nog steeds lustig toe hy dit op die spensrak neersit. Daar die hele aand sê die bakkers saam met hulle koning en feestveer. Hulle geniet die aand so baie dat niemand dit maar toe petitbof later inkom en op die hoog stoelkie aan die onderpunt van die tafel gaan sit nie. Sy haare is vol meelblom en daar is pasteishaus aan sy baiekie maar hy lyk dolgelukkig, en niemand, nog die koning, nog grofpof, nog enige van die ander bakkers, het om ooit gevra waar hy was nie. Vluit, vluit, hierdie story is uit, maat sy sy prachtige likkie, weer een van Niki de Kok, en as hy sê, everything is awesome. Everything is, awesome. Everything is cool when you're part of Everything is awesome. I saw women Life is good, cause everything's awesome That's the job, it's a new opportunity More free time for my awesome community I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting Three years later, one chocolate frosting Smellin' like a blossom, everything is awesome Step through my life, got new brown shoes It's awesome to win and it's awesome to lose Everything is better when we stick together Stop, to stop, stop, you're not gonna win forever This body Like you, you're like me We are working in harmony Everything is awesome maar dit was een prachtige liedje daar everything is awesome ja God het soveel wonderlijke dinge gemaakt en ons is die most awesome van alles ons is die kroon van sy skeping, nou ja, ek is so blij dat jy vandag sal met my gekyre het en mykies, ek hoop dat jy een um, goeie gehoorsame dochterkie en sienkie sal wees vir mama en vir papa en vir oma en vir opa, waar jy ook al blij vir meneer en vir jyvrou en onthou, dit is baie lekker om ges, om 'n gehoorsame dogtertjie of seentjie te wees want mense hou van gehoorsame kinders en onthou groot mense is daarom om vir ons leiding te gee En as meneer of jyvrou vir jou sê, doen jou huiswerk, dan doen jy jou huiswerk, want dit gaan jou help in die examen en om groot en sterk te word en slim te wees. Nou ja maats, voordat ek nou vir jylle begin prekerig raak, so gaan ek jylle groet met Lorina um, wat vir jylle gaan, gaan syng um, Luluse Likie. En um, dan gaan ek vir Stijn vraag om vir julle te vertel van die waarskevingstekens in julle eie lijfjes. En onthou, dit wat Lulu en wat Stijn vir julle leer, dit moet julle onthou, moet julle En jylle kopies terugding, en dan voel jy aan jou lijfie, as al ietsie nie lekker is nie, sê dadelijk vir mama of vir papa, of vir ooma of vir opa, of vir jyvrou of meneer, nou ja, dankie dat jy so lekker saam met my gekuir het vandag, en die storytijd so geniet het, en dankie dat ek met jylle kan elke week, kaaier. Dis vir die lekkerste tyd van die week is, wanneer ek met en Lulu en die maats met julle kan saam kaaier. Ek groet jou tot volgende woensdag, en um, ek sê vir eers, cheerio, en tot ziens! There are know, so the following as you grow. You aching, in your pelvis, of rights.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 Appetite. Surely must mean something's not right.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 and no appetite surely must mean something's not right Th Something's not right. Ooh.